פרק כ"ב אז יקרא יהושע לרובני ולגדי ולחצי מטה מנשה, ויומר עליהם, אתם שמרתם את כל אשר ציווה אתכם, משה עבד אדוני, ותשמעו בקולי לכל אשר ציוויתי אתכם, לא עזבתם את אחייכם זה ימים רבים עד היום הזה, ושמרתם את משמרת מצוות אדוני אלוהיכם.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 ולדוב קבו, ולעובדו, בכל לבבכם, ובכל נפשכם. ויברכם יהושע, וישלכם, וילכו אל אוכליהם. ולחצי שבט המנשה, נתן משה בבשן, ולחציו נתן יהושע עם אחיהם, בעבר הירדן ימה, וגם כשילחם יהושע אל אוכליהם, ויברכם.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 בני ראובן ובני גד את הירדן, אין לכם חלק, אדוני. והשביתו בניכם את בנינו, לבלתי ירואו את אדוני. ונאמר, נעשנה לנו לבנות את המזבח, לא לעולה ולא לזבח. כי עדו בנינו וביניכם, ובין דורותינו אחרינו, לעבוד את עבודת אדוני לפניו, בעולותינו ובזבחינו ובשלמינו. ולא יאמרו בניכם מחר לבנינו, אין לכם חלק בה'. ונאמר, והיה, כי יאמרו אלינו ואל דורותינו מחר, ואמרנו, ראו את תבנית מזבח ה', אשר עשו אבותינו, לא לעולה ולא לזבח, כי עד הוא בינינו וביניכם. חלילה לנו ממנו למרוד בה',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 כי עד הוא בינותינו, כי אדוני האלוהים.